12 del migdia, en 10 minuts i mig. Alcalde, molt bon dia. Molt bon dia i bon, i bon any. I bon any, és veritat que ens correspon desitjar bon any a tothom. Línia directa amb l'alcalde, la cita mensual de cada primer dixous de mes en, el que, en la que poden participar a través del 977-24-4767. També ho poden fer per internet tarragonaradio.cat. I si entren a la plana web de Tarragona Ràdio eh, comprovaran que avui no només poden escoltar la línia directa sinó que també la poden veure i veu alcalde Miri. Allò que dirien abans els, els, ah, que, que els senyors costum. grans... Que ho la bandera de Tarragona de sí, Fogons... Sí, no sí, no, semblant és de perfecte. bona família i tot, eh? és fantàstic. En fi, sigui com sigui, l'objectiu, com sempre, és que vostès puguin fer arribar allò que els inquieta, com a ciutadans, a l'alcalde. Hi ha oients que ja ho han fet a través d'internet, tenim damunt la taula, tot un seguit de correus electrònics, però primer s'imposa doncs, que l'alcalde doni resposta a algunes de les preguntes o suggeriments que van fer en l'anterior línia directa del mes de desembre. Dues. Eh, moltes de les coses que van parlar l'altre dia ja estan eh, fetes, però hi havia dues que s'havien de respondre. Una, eh, la brutícia de l'Avinguda de Catalunya entre Quatre Garrofers i Camí de l'Àngel, per allà, en aquella zona. Eh, ja vam donar avís perquè es netegés. Eh, S'ha de tenir en compte que aquesta no és una zona eh, de pas habitual de la brigada de neteja. A l'estiu es va fer una neteja intensiva, però si no l'han fet, la faran en els propers dies eh, de manera immediata. Per tant, això quedaria fet i la farem de manera periòdica, també i eh, després hi havia una altra pregunta sobre què passa amb l'enllumenat del carrer Fortuny en el tram des de governador González fins a Cervantes que cada dia, eh, està, la, dia, sí, dia també, diu aquí, està a les fosques eh, Reding i governador González estan fets eh, i en funcionament Reding des del mercat fins a Ramon i Cajal els punts de llum estan col·locats però falta connectar-se al quadre elèctric i el carrer Fortuny, el que va des de governador González fins a Cervantes, és una obra acabada però hi ha molt de trànsit i s'han colpejat alguns punts de llum i constantment s'han de reparar. Ara ja estan reparats però vaja, estarem a la brigada que fa el manteniment de l'enllumenat públic i ja els hem dit que tinguin més cura perquè en algunes maniobres d'aparcament es colpegen. Justament sobre aquesta qüestió teníem una, un correu electrònic de Teresa que parlava justament d'aquest enllumenat, la resposta en tot cas ja està donada I també, aprofitant, perquè va ser una altra trucada eh, que vam tenir també ja està, ja ho hem vist, que ja estan fets els nous punts de llum i els nous fanals del carrer eh, Gover, perdó, Reding des de Ramon i Cajal eh, fins a Colom Uh -huh. aquell tros que la gent es queixava des que feia més de 35 anys que no s'havien canviat i té raó tenien raó els oients, doncs ja estan col·locats i en els propers dies ja funcionaran. 9 7 7 24 47 67, ja resta oberta la línia telefònica del directe del matí de Tarragona Ràdio per parlar amb l'alcalde. Tenim eh, també eh, tot un seguit de consultes. I miri, perquè començarem amb una felicitació. Després ja vindran les garrotades, entre cometes. Sempre n'hi ha, sempre n'hi ha. normal, i això és saludable, de, de tot, eh? que hi, eh? hi de tot. Aquí la gràcia. Diu simplement volia felicitar l'alcalde i l'Ajuntament per la iniciativa de llançar caramels aptes per a nens i nenes amb problemes alimentaris. El meu fill no és salíac, però no pot menjar productes com ou, llet de vaca i els seus derivats. Pensava que un any més es quedaria sense l'oportunitat de tastar els caramels de la cavalcada. La meva grata sorpresa va ser comprovar que els dolços que es donaven durant la Rua de Reis de Tarragona també contemplaven aquesta opció. Seria un gran detall que a partir d'ara, sempre i en tots els esdeveniments gastronòmics de la nostra ciutat de Tarragona, s'especifiqui clarament de quins ingredients estan elaborats els apats, tipus braç de Santa Tecla, xocolatada... I d'aquesta manera sabrem si podem o no gaudir-los, com la resta de tarragonins. No oblidem que els més petits, quan saben que ho poden menjar, ho agraeixen doblement. Moltes gràcies de part de la família Avellà-Forner, de Sant Pere i Sant Pau. Doncs, en eh, fi, gràcies per les gràcies. Realment això eh, és una iniciativa de l'Ajuntament, evidentment, però parteix d'una família amb un nen celíac que justament per Santa Tecla de l'any passat es va quedar sense poder tastar el braç de Santa Tecla perquè no s'havia doncs no pensat que, que hi havia també nens afectats de la intolerància al gluten eh, vaig rebre una, una visita d'aquesta família, en guany ja per Santa Tecla també, eh, i hem d'agrair-ho al gremi de Pastissers, que és qui organitza aquest acte tindrem un tros del braç de Santa Tecla que serà apte per celíacs per tant els nens celíacs també podran participar de la festa com qualsevol altre nen totes les activitats que en els propers mesos eh, vagi organitzant i fent directament l'Ajuntament compte, perquè hi ha moltes que es fan a la via pública però que no estan organitzades per l'Ajuntament seran eh, sense gluten o aptes eh, per gent amb trastorns alimentaris I, i els caramels de, de la cabalgada, evidentment des d'ara però ja per sempre, seran eh, aptes per celíacs. Jo estic molt content perquè més he notat moltes famílies molt agraïdes perquè realment és un gran problema un nen diabètic, un nen diabètic no li passa res perquè mengi un, un carmel però en canvi un nen celíac pot tenir serioses repercussions la veritat és que els que transitàvem al voltant de la cavalcada per la Rambla a la vigília de Reis van comprovar que tothom estava encantat i els comentaris que feien les famílies que no tenen cap problema els seus fills d'intolerància alimentària deien mira doncs això està molt bé i vol a dir que no és només pel fet que el nen o la nena es mengi un caramel. sense risques, sinó que això eh, pot provocar l'exemple que establiments privats com els bars, restaurants, espais de lleure, doncs també entrin en aquesta filosofia doncs, de, de pensar que hi ha moltes maneres eh, i hi ha molta diversitat en quant a persones que poden tenir alguna afecció que fan vida normal i dins d'aquesta normalitat és que es contempli aquest tipus de, de dieta. Per tant, la veritat és que ens hauríem d'afegir tots aquesta felicitació que condeixi l'exemple i també naturalment a la iniciativa privada. Donem pas a la primera trucada. Jo només m'agradaria recordar una cosa. Si són tan amables, plantegen el problema, la pregunta, penjen el telèfon i escolten la resposta a través de la ràdio per tal que altres oients puguin participar. Bon dia. Hola, bon dia. Amb qui parlo? En Francesc García. Quan vostè vulgui, Francesc. A mi m'agradaria preguntar-li a l'alcalde si hauria alguna manera de crear la policia de barri aquí a la part alta, perquè per desgràcia aquestes últimes festes han tingut bastants actes vandalics com va ser l'arrencada de brets que hi havia a les, a les masseters del carrer que del Bou i la torsada de senyals que ja vaig avisar, a veure si la podien tindre a reparar a parlaments, la que està al cantó de la Rambla Vella, perquè perjudica la gent que passa, perquè se la troben de cara i és fàcil que es vagin un cop. M'agradaria preguntar -hi si hi hauria manera de crear aquest... Perquè, vamos, aquestes accions anàl·liques es fan cap a la nit. Alguna cosa Crec més, que... francès. Home, sí. A veure quan podrem recuperar el nostre centre cívic que teníem a la plaça del fòrum, que va ser una, una molt bona cosa per part del senyor Requesens, quan va ser alcalde de Tarragona, també. Gràcies per trucar. Si tan amable, escolti la resposta a través de la ràdio. Moltes gràcies. Adeu, si bon dia. Bon, bon dia, Francesc. En uh, fi, això últim serà molt difícil, el plaça fòrum, perquè vostès saben que allà on hi havia el centre cívic es va decidir fa anys posar a l'Institut de Català d'Arqueologia Clàssica. Sí. Eh, i no tenen previst marxar tot i que els hi hem fet una consulta però no tenen previst marxar per tant serà difícil eh, que sàpiguin que dins el pla integral de la Peralta eh, la senyora Carme Crespo i la senyora Rossell que són les encarregades de la part alta del pla especial de la Peralta doncs, eh, tenen previst ubicar un espai de centre cívic alternatiu en aquell i també eh, central en la Peralta eh, la Guàrdia Urbana de Barri eh, la Guàrdia de Barri la posarem en marxa ja aquest, aquest primer trimestre d'aquest any començarem per Camp Clà, amb una primera experiència pilot per veure què tal funciona el dispositiu i l'estendrem a la resta de barris de la ciutat en aquest sentit tant la part alta com la part baixa, com Camp Clar, com Sant Salvador seran algunes de les prioritats que tindrà aquesta, aquesta Guàrdia Urbana de barri. El senyal que diu vostè de la Rambla Vella el conec perfectament, que és el que està a l'antiga Casa Malé, la cantonada. Aquest eh, hem donat part ja perquè es pugui ser reparat i redreçat perquè està torçat i tot i que no és un greu perill, sí que és veritat que quan gires i baixes del carrer Portalet i gires per agafar el pas de Vianants de la Rambla Vella, te'l te trobes eh, pràcticament en el, en el nas. Per tant, eh, aquest també té, té data de caducitat o data d'arranjament. donem pas a una altra trucada. Bon dia. Bon dia. El seu nom? Rafael. Quan vulguis, Rafael, endavant. Eh, un moment. Eh, I Escolta, senyor alcalde, bon dia. Bon dia. Miri, referent al lo que parlàvem de, del carrer Reding, del Montellum, que de de està molt bé, però jo li vull dir una altra cosa, que a l'entrada del carrer, entrant per Ramón i Cajal, entrant al carrer Reding, eh, que estic parlant, per Ramón i Cajal, jo sóc una persona que, que mira un bastons. Sí. Hi, ha, hi ha uns matges i uns clots que es podrien arreglar una mica. Sí, uh, sí. I el carrer s'ha d'arreglar, tal i qual, però... A veure si un... allà, allà ara que hem fet l'enllumenat tal i com li he dit abans sí. i que està a punt de funcionar els propers dies eh, hem de fer una segona fase perquè no volíem fer moltes obres just en època de Nadal que hi ha molt de trànsit i molt d'agitació en el mercat i de volum de de vehicles. Eh, ara fa, va una segona fase, que és re, refer tot l'asfaltat del carrer, que està ple de clots, com sí, vostè que perfectament és diu. És que allà, cap una persona que caminem amb bastons, hi molt de perill. Efectivament, efectivament. Eh? És que és, és un carrer que ja dic que fa 35 anys que no es tocava. No? I, I aleshores, en una tercera fase, per no fer-ho tot de cop i bloquejar aquest carrer, es farien les voreres de banda i banda. O sigui que en aquesta propera fase ja toca el que és l'asfaltat estrictament el, de la part que eh, connecta, sobretot Ramón i Cajal, em però fins al carrer Colom al mercat, pràcticament. Alguna cosa més, Rafael? Gràcies per trucar, bon dia. Adéu-siau. Uh, immediatament uh, tornarem a establir contacte, telefònic 977 24 47 67, però en tot cas uh, fem uh, referència a una uh, pregunta o consulta que ha fet uh, la Blanca Bru de Tarragona a través uh, d'internet, diu, amb data del 18 de desembre vaig comunicar-me amb la brigada d'intervenció ràpida per avisar-los de l'existència d'un descomunal forat al carrer que comunica a Bona Vista amb la canonja, tot just deixar a mà a esquerra els dipòsits de l'aigua i els quatre habitatges que hi ha al costat dels mateixos. Aquest dilluns passat dia 5 de gener i vaig haver de passar per allí i encara tenim el tema sense arreglar. Potser no van entendre bé on es trobava el majestuós forat encara que pel tamany que té i ben asseguro que no té pèrdua. Potser pel tamany del mateix no van veure massa complicat arreglar-ho. En fi, no sé quines raons argumenten per no haver-ho arreglat encara, però el que sí estic segura és que haurien de canviar el nom de brigada doncs de ràpida no en té res. La Blanca està una mica enfadada eh, amb aquesta qüestió. Doncs, eh, home, pot tenir algun motiu per estar enfadada, però no gaire, eh, perquè efectivament va fer la trucada. Eh, el, el forat està perfectament localitzat. Ha de tenir en compte que aquests dies han hagut dies de de festa. La plantilla no ha parat, però tenim moltes reparacions avisades, això és un forat que no és petit, és un gran forat per tant s'ha d'obrir una mica més s'ha d'omplir de, de grava i després tapar però està perfectament localitzat i es farà amb la, amb la màxima celeritat pensi que això no és un clotet d'un pam, eh? és un clotet important i per tant... El qualifica de majestu, eh, Sí, que... tampoc deu ser de majestu jo no el sé però sé que el tenen localitzat perquè ha hagut alguna queixa més i per tant que el tindran reparat en els propers dies segur. Donem pas a una altra trucada, bon dia Hola, Yolanda, bon dia. Ets la Mar. Sí, sóc la Mar. Endavant, Mar, quan vulguis. Molt, molt bon dia, alcalde. Bon, bon dia, bon dia, Mar, bon dia. Mira, he vull llançar una proposta, que espero la reculli o almenys la reconsideri, ja que la nostra ciutat, Tarragona, eh, aspirat a ser capital de la cultura europea, 2016, que millor base o cantera, digui-li com vulgui, tornar a recuperar eh, que els nostres artistes, pintors d'aquí, de, de la nostra ciutat, Tarragona, tornin a exposar les seves creacions una vegada al mes, com feien antigament, a l'època del senyor Nadal, que es posaven els seus quadres a la plaça de la Font i més tard a la plaça Cursini. Jo crec que seria una oportunitat de... doncs pues això, perquè sigui... Eh, s'ajunti el que és... Eh, a veure, m'he liat, liat. Recapitulem. Bueno, la l'exposició de, de, que feien els pintors de Tarragona, ja que no és possible fer-lo, crec jo, a la plaça de, de, de l'Ajuntament i, i, i a la plaça de baix de, de Mercat, doncs pues jo crec que el lloc idoni seria el mercadet de, del dels diumenges aquí dalt, i, ja que cada vegada s'està degradant més i donaria un toc de diversitat de cultura amb antiguetat, no? Jo penso Dux. que seria una bona proposta. Alguna crec... cosa més, mar Sí, una altra cosa... Eh, i volia donar-li dos felicitacions a l'alcalde. La primera, per al tema de la brigada d'intervencions ràpida, ja que jo totes les vegades que he trucat, la veritat és que m'han respost amb rapidesa i eficiència. I la segona, el que està quedant la pèrgola del passet de Sant Antoni, aquí de, de la part alta. I per acabar, Yolanda era eh, dir-li a l'alcalde eh, si podria adequar... La, la, la, el tema d'argentineria que, que també ho fan molt bé el tema de la, baixada, de la baixada del Roser que toca la muralla que fa molts anys que està igual si podríem posar eh, pues, una mica més a, de, de canviar-li l'aspecte que sempre ha sigut igual no? ja que van arreglar del passeig de Sant Antoni fora de, de muralles que va quedar molt bé pues, arreglar això de la baixada, de eh, baixada del Roser ¿Adiós? Molt bé Marc, doncs Vinga, gràcies, gràcies eh? eh? Adéu-siau, bon dia Vinga. Bon dia, Mar, i bon any. Um, en primer lloc, uh, en fi, efectivament, el, la pèrgola del Pacís de Sant Antoni està quedat molt bonica. Abans de festes la vam anar a visitar uh, amb fotògrafs i periodistes. Està quedat molt bonica. Uh, a més a més, hi posarem una mica de, de, de flors d'aquestes, no, no sé com es diu, no? que es diu bucambília, d'aquesta sí. que fa flor de color fúcsia a l'estiu perquè doni una mica de vida també. Això m'emmuta molt, eh?, quan cau. El que, el que és la pedra... Sí, però, muntem sí muntem, però igual, eh? fa molt bonic també. I, I al final fa adopt, i per tant <laughs> és orgànic. I, i després... Eh, dir que, efectivament, la brigada d'intervenció ràpida és un, és un autèntic èxit valorat per moltíssima gent. Eh, suposo que també per la senyora farmacèutica de Torreforta, que s'ho trobarà arreglat eh, de, la, de la manera més ràpida possible. I, després, eh, dir que la baixada del Roser està previst per aquest mes de gener enjardinar-la. Si, si vostè baixa una mica més de la baixada del Roser i va pel carrer eh, Salines a la cruïlla del carrer Ferrés veurà que un trosset que era molt infecte, que, que hi havia sempre hi havia brutícia, ara ja està posat amb gespa i un arbret per tant anem fent tots aquests micro jardinets o micro espais de jardineria adequats perquè els turistes i perquè els terragonins també gaudim de la part alta amb tota la dignitat i estètica que mereix una part alta tan bonica. I finalment dir que prenc nota d'això dels artistes, han d'estar d'acord ells, clar, perquè jo per molt que ho proposi, o ho proposem vostè i jo, doncs eh, si ells no estan d'acord no ho farem, però si els artistes estan d'acord, o el mercadet, o de la part alta, o els dissabtes, o quan sigui, ho farem, perquè és una bona iniciativa i ajuda els artistes locals. Donem-nos una altra trucada a la línia directa a la sintonia de Tarragona Ràdio. Bon dia. Hola, bon dia. Amb qui parlem? Eh, soy Mònica. Endavant, Mònica, mm. quan vostè vulgui. Què tal, encantada. Eh, antes que nada, bueno, he de felicitarlo al, al alcalde per aquesta iniciativa de poder comunicarse con los ciudadanos. Eh, ...parlen en castellano... ...como usted vulgue y se siente más cómoda... Sí, ...Mónica, ¿qué sí. problema? Eh, ...bueno, eso, felicitarlo por las iniciativas... ...sobre todo esta última que me me toca... ...porque soy pintora y me está, está muy interesante... La ...ya le puedo la propuesta... <ríe> ...está muy bueno... ...excelente, porque la cultura es lo más importante... ...de los pueblos... ...y, y yo quería hablar con él hace rato... ...porque tengo un problema muy grande... Eh, ...y es, una, es un antiguo problema que tiene Tarragona... no ...que es el estacionamiento... Pues vivo en la calle San Francés, y la verdad que es una calle pequeña y conflictiva, sobre todo para los residentes, que somos nosotros, ¿no?, los que vivimos aquí y padecemos las multas diarias. Entonces, eh, yo quería saber si hay alguna posibilidad de que nos faciliten un, un ticket mensual, o porque mi intención es pagar, ¿no?, pero es que a veces... Me sale un poco caro y a veces no tengo monedas y a veces subo a casa a hacer cosas y me olvido que tengo el coche enfrente, o lo que sea, ¿no? Eh, yo mmm, digo que si es posible que se pueda hacer un ticket mensual en el cual estemos incluidos los residentes, eh, que lo pueda pegar en mi coche, entonces pues yo pago y ustedes reciben el dinero. Porque a mí lo único que ahora lo que me está pasando en ese momento es que se me están acumulando multas, multas, multas, multas de años y años. Y la verdad que no puedo asumir la deuda. Y, y también iba a proponer que esa deuda que tengo, porque la tengo eh, de, de estacionamiento atrasado, digamos, de que se me pasó el ticket, pues si hubiera alguna manera de pagarlo con servicio comunitario o reciclares de dinero, porque tampoco puedo y tengo dinero, en este momento estoy en el paro hace meses, Y tampoco puedo asumir la deuda a nivel monetario, ¿no? Con no. dinero, con petálico. Entonces, pues mi propuesta es esta también. Por un lado, eh que nos den un ticket mensual que yo pueda pagar y me olvido del coche. Porque tengo la suerte o la desgracia de vivir en el centro, pero es lo que hay, ¿no? Y luego, eh esa, esa sería como idea, ¿no? El ticket mensual o una pegatina que pueda poner en el coche, identificatorio del pago realizado. Eh, y que las multas pasadas de estacionamiento eh, las pueda pagar con servicio comunitario, uh -huh. o lo que ustedes me digan, ¿no? Molt servicios bé, trabajos ecológicos o... Alguna cosa més, mayores. eh, Mònica? Disculpa. Si sí, vol afegir alguna cosa més? No, en principio serían estas dos Molt bé, portes. doncs si és tan amable, escolti la resposta a través de la ràdio. Muchísimas gracias. A vostè eh? per participar, bon dia. Muchas gracias. Adéu-siau. Adéu. Bueno, eh, buenos días i buen año. Um, en primer lloc, vostè ha dit, no té la, la sort i l'inconvenient de viure en el centre de la ciutat, un carrer preciós, que és el carrer Sant Francesc, molt a prop de la Rambla, i aquests carrers que són d'alta densitat comercial requereixen que hi hagi la zona blava. És absolutament imprescindible tenim previst el que passa és que no li puc assegurar que sigui per immediat establir la targeta de resident que està funcionant de manera pilota en algunes zones de la ciutat per la resta de la ciutat tenim també previst fer aquest any 2009 Eh, diversos centenars de places diversos centenars de places d'aparcament dissuasori en la perifèria de la ciutat eh, en funció dels quals no s'ha de pagar ni un, ni un euro i eh, pel que fa la multa eh, dir-li que les multes eh, econòmiques eh, s'han doncs, eh, de pagar econòmicament o que sí que podem fer és si té dificultats provades i evidentment eh, deu ser cert és que pugui fer un escrit perquè li fem un, un ajornament del pagament o una periodificació en terminis o que sigui. Jo no puc condonar perquè estaria voltant la llei cap mena de multa econòmica. No? ni serveis a la comunitat, que això és un altre aspecte això, legal que es contempla en altres camps. Això en no? altres no? casos, eh, i si ho indica el jutge, doncs eh, sí, però en, no en casos de pagament de sancions uh -huh. arreglades i pautades. El que sí que li ofereixos aquesta possibilitat de mirar d'ajornar o aplaçar el, el pagament o periodificar-lo d'una manera que sigui, eh, diguéssim, relativament fàcil d'assumir. No? Són dos quarts, s'han d'una del migdia. Un minut, uh -huh. continua la línia directa amb l'alcalde, a la sintonia de la Ràdio de la Ciutat. Bon dia. Bon dia. El seu nom. Perdó? El seu nom. Com es ah, diu? Anna. Anna, endavant quan vulgui. Eh, aviam, jo el que volia preguntar al senyor alcalde de Tarragona és més... Eh, jo volia donar un tom a la conversació i mirar una mica més personalment el que és la persona, el senyor alcalde, eh, abans eh, eh, s'apullava molt o es reunia molt amb la senyora, amb la diputada eh, socialista, la senyora Maria José Elisés. Això el senyor alcalde, no sé si se'n recordarà, que abans d'arribar a l'alcaldia s'arrodeava se d'aquesta aquest senyor, senyora i d'uns altres amics. Per què ara no se'n recorda d'aquests amics? Una vegada el poder, senyor alcalde, se n'oblida d'on ve? Anna, alguna cosa més? No, gràcies. gràcies. Escolti la resposta a través de la ràdio. Gràcies per trucar. Bon dia. Bon dia. Adéu-siau. Jo tinc els mateixos amics que tenia abans de ser alcalde i no tinc d'altres, eh? m'han sortit de nous i, i els meus son, amics són els meus amics i per tant, en fi, com que és a títol personal, a títol personal li respon. Uh -huh. Doncs aquesta és la resposta, continuem a la línia directa, afegint, comencem ja a llegir algun altre correu electrònic, Ui, aquest tema ha sortit diverses vegades és d'aquells temes que és com un bucle, alcalde, però és que realment Falta una solució. Vostè ja ha explicat per què no se solucionava, però no s'ha de més recordar-ho. És el Carles, que diu com està el tema de la monstruosa antena de telefonia mòbil que hi ha al mig del barri de Cala Romana. Davant la reticència de Telefònica a complir la sentència judicial que la considera il·legal, haurà de desmantellar l'Ajuntament -la subsidiàriament. Gràcies. Ja, ja ho han dit moltes vegades, vam eh, fer l'intent de desmuntatge subsidiari per la sentència perquè hi ha una sentència ferma eh, i ho van fer l'Ajuntament intentant passar el càrrec després a Telefònica però ens van trobar, i ja ho vaig dir aquí i ho saben els veïns, amb la desagradable sorpresa de que no només hi havia una antena de telefonia amb un mòbil sinó també una central de connexió de la telefonia fixa i per tant, al barri, si no trobem una alternativa també consensuada Telefònica diu, escolta, si vostè obligat a tancar, tanquem demà però jo, com a alcalde, tinc l'obligació que els veïns d'allà tinguin telèfon mòbil i telèfon fix amb cobertura suficient per si hi ha una emergència o per qualsevol cosa, o per tràfic de dades eh, informàtiques i digitals. Per tant, estem parlant amb l'associació de veïns i amb diferents veïns afectats per trobar una solució de consens. A mi, aquesta d'enderrocar de, l'antena, demà mateix la podien fer. Tenim els diners, tenim els recursos i ho tenim tot, i la sentència ens obliga a fer-ho ara també tinc la responsabilitat de que no hi hagi veïns o no quedin gairebé la majoria dels veïns de Cala Romana sense cobertura, uh -huh. perquè ens diuen tots els estudis que hem encarregat tant propis com de la Generalitat eh, i local red que quedarà sense cobertura una bona part per no dir tota Cala Romana, per tant hem de ser curosos amb aquest tipus de coses. La sentència hi és, obliga a Telefònica a desmuntar-la hem buscat una alternativa una mica més alta en un terreny municipal aquí també hi ha uns veïns eh, de Cala Romana que diuen que no la volen aquí a la per tant estem intentant negociar amb ells ubicar-la en un lloc diferent i que no molesti els veïns però que sobretot no deixi sense cobertura als veïns de Cala Ramana, insisteixo si hi ha alguna emergència eh, seré jo el primer que anirà al jutjat uh -huh. perquè no hi ha cobertura eh, és complicat. És molt complicat és molt ningú, ningú, vol determinades... ningú la vol a prop, I, que... eh, i si no es posa relativament a prop no, no donarà servei per tant eh, hem de buscar la quadratura del cercle jo crec que al final el trobarem Uh, però, miri, ja dic, jo com alcalde ho tinc fàcil, de la tanco perquè, més, ja uh -huh. dic, hi ha nos diners tenim el projecte i tot Ara, l'endemà, en vindran 200 veïns de Cala Romana i que no tenen col·lectura. Clar, en el millor dels mons, si és una instal·lació de telefònica fora telefònica, la que hagués de buscar la solució, però no som al millor dels mons, això ja, ja ho sabem, està claríssim. 977-24-4767 al directe del matí de Tarragona Ràdio per participar en la línia directa mentre estan continuen arribant a, a, a preguntes i suggeriments a l'alcalde a través d'internet, tarragonaradio, al matí, arroba, tarragonaradio.cat. Diu el Jordi, encara que no sigui estrictament competència seva, alcalde, m'agradaria saber què en pensa del fet que a les ciutats de Lleida i Girona Caixa Pensions aposti per un Caixa Fòrum de nova construcció en edificis singulars independents i de forta inversió econòmica i aquí a Tarragona simplement hagin fet una petita rehabilitació. No creu que algú de l'Ajuntament hauria de vetllar perquè es tractés a Tarragona de la mateixa manera que la resta. D'aquesta manera el nostre Caixa ha quedat de segona fila he de dir que efectivament no és competència municipal, només faltaria que jo pogués decidir el que ha de fer la caixa o qualsevol entitat privada. Eh, li he de dir que estem parlant, li he de dir que estem parlant, també li he de dir que mentre Girona i Lleida no tenien cap centre cultural de la Caixa Tarragona el tenia, i el tenia des de fa molts anys i funcionava molt bé, i aquí han vingut exposicions com la que ara s'està fent o acabat de xillida, però també les de Rodent i exposicions de la de Mongòlia que van tenir un èxit impressionant i que va suposar que va venir gent de tot Catalunya del nord del País Valencià a veureles. per tant, estem parlant amb la Caixa buscarem una bona solució però li he de dir que durant molts anys hem gaudit d'un gran centre cultural, i estem gaudint d'un gran centre cultural, mentre que les altres dues capitals de Catalunya no l han tingut. No? Des de la mirada en diària que tractem l'activitat cultural de la ciutat val a dir evidentment, un espai d'un edifici singular fora, l'òptim, però el que no hi ha dubte és que la programació que arriba a Tarragona sovint arriba abans aquí que sí, sí, a Lleida, que a Girona i a vegades fins i tot a Barcelona, de fet, tenim aquest cap de setmana un espectacle de comedians que s'ha estrenat a Barcelona i de Barcelona havia a Tarragona. Sí, sí. La no, veritat no, és la... que la programació és la... òptima, el que de... passa que l'espai també era a Tarragona. La de Rodent va venir a Tarragona però no va anar a Barcelona. Ni a Lleida ni a Girona. I, va, I venia, jo recordo, que vaig trobar gent de Perpinyà i del sud de França a veure l'exposició de Rodent, no? Donem-nos a una altra trucada. Bon dia. Hola, Hola bon dia. Amb qui parlem, sisplau? En uh, Mari Josepa. Endavant. Uh, mira, uh, volia fer una pregunta a l'alcalde. Uh, Sóc una veïna d'aquí a la via Augusta, just a l'alçada on hi ha lletrero que la calçada o la carretera queda tallada, perquè surt un xalet, això hi ha una polèmica tremenda l'alcalde uh, sabeu on us situeu més o menys perfectament, es... Es conec uh -huh. el propietari se conec el xalet, perfectament és una singularitat de la ciutat que tothom que ve a Tarragona de fora ens ho pregunta eh? També es que, és... veure, quan els el camps d'accedir a la carretera és un verdader problema perquè eh, és que el xalet surt, has de mirar amunt avall, el pas de peatons queda una miqueta amunt o una mica avall i és un perill això, llavors la pregunta és què passa amb això o què s'ha de fer o què és el que hi ha doncs l'hi explico molt bonament. Eh, alguna cosa més, Maria Josepa? No, no, res més. Doncs escolti la resposta a través de la ràdio. Gràcies. Bon any. Igualment, adéu-siau. Es va tirar endavant el projecte d'urbanització de, de, de, de Via Augusta. Vostè sap que ara fa perfectament tres anys que es va decidir, dos anys que es va fer, eh, tot i que hi havia diferents contenciosos posats en els tribunals. Aquest, eh, precisament aquest senyor és un dels que va posar, un dels contenciosos... Eh, contra la decisió de l'ajuntament de fer aquest traçat de Via Augusta. Ara eh, està a punt de sortir la sentència, si no ha sortit ja en aquests dies, i quan la sentència ens dongi la raó, que espero que és la la raó, doncs evidentment actuarem amb la màxima immediatesa els diners hi són la, la possibilitat de fer-ho hi és, i per tant quan el contenciós tingui sortida eh, depèn del que digui i del que ens digui si ens hem de posar d'acord amb el propietari privat o no doncs ho farem amb la màxima, amb la màxima immediatesa perquè efectivament és un en fi, és un bunyol allò, allà al mig de la vorera, no? La gent ho pregunta quan ve algú de fa. Escolta, com és que la carretera està feta així? Sí, sí. no, no és de, de, de ni cap parent de l'alcalde anterior ni de cap parent de l'alcalde actual, ja l'hi dic. Uh, 977 2447 bon dia. Bon dia. El seu nom? Margarita. Endavant, Margarita, quan vulgui. El, es, el senyor alcalde. Sí, sí, l'està escoltant. Ah, escolti, senyor alcalde, l'estació tan important que tenim a Tarragona, de, de la Renfe... Com és que no poseu unes escales elèctriques automàtiques per a la gent gran, que les veus que fan la pena que pugen i baixen les maletes? No necessitaríem una, esca una escala elèctrica? Alguna cosa més, Margarita? A llavors, el de la circulació de la parauta. Digui. Que tenim uns follons cada dissabte, cada diumenge, i tu deixes el cotxe mal aparcat i vés de seguida la guàrdia urbana. I els dissabtes i els diumenges no es veu cap guàrdia per a cap puesto. Perquè, principalment, el carrer Escriven i Esvelles sempre està ple de cotxes. I venen els meus xiquets de dinar un diumenge i la multa va que té crió. A veure quina solució posa. Dumenge, pels i dissabtes. Molt bé, pues Margarita. Per favor que s'ho arreglés, el senyor alcalde. Gràcies per festes. trucar. Igualment, adeu-siau. Adéu. Adeu. B bones festes. L'alcalde anterior i jo mateix hem, hem requerit a Renfe i aDIF en <coughs> diferents ocasions, <coughs> la superació de les barreres arquitectòniques que hi ha en les escales que han allà és veritat que quan algú té problemes de mobilitat o necessita baixar i pujar maletes algú l'ajuda, però no és una bona solució, hem seguit insistint seguim insistint i seguirem insistint perquè evidentment el trànsit d'aquesta estació ho requereix i ho, i ho val en fi, podem dir que estem igualment emprenyats que aquesta senyora que ha trucat que qualsevol dels usuaris, de fet el meu fill és usuari setmanal d'aquesta estació, ahir mateix va anar cap a Barcelona tot carregat, per tant en fi, estem insistint insistint molt formal i informalment i espero que tard o d'hora encara que sigui per cansament acabi caient les escales és es que ni una, eh? no, no, no, no. es que una rampa és, és veritat eh? que quan algú té problemes de mobilitat l'acompanya i l'ajuda però no és una bona solució evidentment. i després la part alta escolta, jo la solució la tinc molt fàcil peatonalització com demanen els veïns i aquí, aquí acaba. donem passar una altra trucada. En principi, probablement fora l última perquè encara tenim altres consultes que han arribat a través del correu electrònic i volem donar resposta a tothom. Bon dia. Bon dia. Escolta. El seu nom, perdó? Alfred. Alfred, endavant, quan vulgui. Hola, bon dia. Bon dia i bon any, eh? Bon bon Escolti, mira, és que estava escoltant la ràdio i ha parlat d'aquí això que van ficar al carrer Salinas, l'albret aquest, amb, amb una miqueta de gespre. Mm. Val? Només que era per fer-li una... Volia parlar perquè van ficar, o van deixar tot molt bonic, el raconet aquest, perquè sempre ha sigut una miqueta degradant, jo. Però, clar, jo penso que si fan algú, tenien que durar el que fiquen, a on t'ho fiquen i, i si durarà o no. Perquè van ficar llest per artificial i va durar dos dies. El segon dia el van arrencar i s'ho van emportar. Clar, jo, jo penso que això és un, un cost que té l'Ajuntament mm, per una cosa que millor no durarà, no és el llest de ficar llest per artificial i potser amb unes pedretes o alguna que és perquè la gent, eh, no sé de seguir veuen alguna que queda molt bonic i ho intenten arrencar, ho intenten emportar o, o fan malbé jo crec que abans de gastar eh, podíem valorar una miqueta què és el que posen i a on t'ho posen vale? alguna, alguna Lís. cosa Lís. més al fred? bueno, res, ja està era el tema li, li sí, va, no? aquell, aquell record sí, està molt, molt més bonic i net eh, ara que fa evidentment un any o dos o tres anys que era un cau de porqueria, per tant, ja des d'aquest punt de vista ja val la pena la intervenció que hem fet. És veritat que hi vam posar gespa artificial perquè no hi havia temps per posar gespa natural i plantar-la i cultivar-la, però hi haurà un altre tipus de vegetació i unes pedres que faran que la, la brossa no s'hi positi allà i que estèticament estigui millor. Aquesta va ser una solució absolutament provisional i per aquests dies, no? per aquestes setmanes. Continuem la línia directa amb l'alcalde. De moment fem un parèntesi en la comunicació a través del telèfon per donar cabuda altres preguntes. En tot cas, canvien els oients a través d'internet. Lluïsa diu perquè quan passa la grua municipal i pren un cotxe no deixa una enganxina indicativa que l'ha pres. En primer lloc, que estalviarien surts als usuaris que poden pensar que els han robat el cotxe i en segon lloc seria una mesura dissuasòria per deixar altres vehicles mal aparcats. Davant la meva feina, la grua passa dues vegades diàriament i fa que l'aix matí i tarda sense problemes. Cada dia pot prendre al voltant de 10-12 cotxes i ni una enganxina fluorescent. Creiem ho fan expressament per assegurar-se la recollida de vehicles. Mm, doncs hauria de posar l'enganxina i ara prenem nota... Quin carrer ha dit? A veure, no especificar no, el carrer, eh? No és la feina, eh? però de la, de la feina per no especificar. Doncs uh, mm -hmm. haurien de posar l'enganxina o un senyal clar de que la grua, el cotxe... Ha estat pres, en principi pres, es preveu per... que es posi. No, no, de no, fet clar. vas pel carrer i veus enganxines a terra, per tant vol dir que en alguns casos ho han fet. Uh, parlarem amb la gent que porta amb l'empresa que porta el servei de grues perquè, evidentment, ho facin, perquè és, és, és reglamentari que es faci així. Una mica de toponímia, alcalde? <ríe> eh? Vinga, Sorry. una mica de toponímia. Des de fa un temps s'ha posat a la moda el camp de Tarragona i fins i tot sovint es diu simplement el camp. Normalment és quan parla algun polític de Reus. No creu que aquesta denominació no s'hauria de fer servir tant? Seria més lògic que l'àrea d'influència de Tarragona s'anomenés àrea metropolitana de Tarragona. Senyor alcalde, no compliquem més les coses que ja tenim dues grans denominacions que representen el territori, com som Tarragona i Costa Daurada. Jo tinc eh, per costum parlar de la Universitat de Tarragona. Vaig reivindicar que l'estació del tren del corredor ferroviari que ve de Castelló i va cap al nord, es digués Tarragona-Costa Daurada i sempre defenso el nom de Tarragona és veritat que el camp de Tarragona és una realitat territorial però camp de Tarragona, efectivament hi ha algú que amb mala intenció no posa això de Tarragona per tant, tots hem de fer el màxim esforç per als nostres escrits les nostres comunicacions, les nostres intervencions públiques, privades tot que surti el nom de Tarragona, però aquesta és l' únicanica manera, igual que fan a 13 quilòmetres aquí, doncs és la única manera que siguem capaços de posar el nom de Tarragona allà on toc que és a tot arrebo. Jo no vull ser frívola, però hi va haver un temps que tot eren comarques meridionals, sí, ara tot és camp de Tarragona. Això, com tota la vida, també són corrents i modes, no? Són I eufem... els mitjans de comunicació segur que et Són això, no? eufemismes Per no dir província, perquè sí. això de província sembla que té unes connotacions i ens neguem a dir-ho, a vegades el llenguatge és complicat, sí, eh? Sí, sí, sí. Són eufemismes políticament uh -huh. correctes, però que no passa res per dir Tarragona, Tarragona, Tarragona. I tant, podem dir tant... Universitat de Tarragona. Universitat de Tarragona, jo ho dic. De fet, a la conferència que vaig fer a Barcelona ho vaig dir, aquí ho dic no passa res, al contrari doncs miri, el Jordi López diu senyor alcalde, aeroport Girona Costa Brava, aeroport Castelló Costa Azar, aeroport Lleida Al Guaire, aeroport Alacant a al Alet Al Alet, perdó, etc. cap d'aquests aeroports estan ubicats a la capital i porten el nom de la capital per què l'aeroport d'aquí no es diu aeroport Tarragona Costa Daurada, Jordi López? perquè en el seu dia no es va defensar bé fa molts anys que no es va posar el nom miri, tan senzill com això i fàcil. vagi vostè aquell camí, el nom, no, el registre no, no, civil, per, això és fàcil. Per, per això estic jo reivindicant que el nom de Tarragona surti en l'estació nova, intermodal, que hi haurà en el corredor del Mediterrani. No és una posició estètica, ni, ni provinciana, ni de campanar. És que hem de reivindicar el nom de Tarragona i reivindicar-lo fortament i posar-lo a tot arreu. A tot arreu. Has mentat el corredor del Mediterrani. Justament hi ha una qüestió que l'adreça Martí Vives em diu... Fa poc s'ha conegut que l'AV del corredor del Mediterrani entre Tarragona i Castelló no estarà fet fins mínim al 2020 i, per tant, la futura estació de l'aeroport tampoc estarà feta fins llavors. Queden 12 anys perquè passi això i, per tant, no podem estar tant de temps amb els mateixos accessos a l'estació del Camp i un simple nou vial petit que vol fer la Generalitat no solucionarà res. És necessària una connexió ferroviària directa entre Tarragona i l'estació del Camp i de pas es pot allargar per connectar-nos de forma directa amb ells. Es farà o serà com tants projectes de que la Generalitat i el Govern Central parlen durant anys però mai es fan? I per cert es va dir que el tramcamp es faria quan s'alliberin les vies eh, quan entri en funcionament el corredor del Mediterrani. Si no s'alliberen, doncs fins menys al 2020, haurem d'estar tot aquest temps aguantant el servei pèssim de l'empresa plana? Uh, no és 2020, eh? El corredor del Mediterrani funcionarà el 2010-2011, de fet, si vostè va en aquest moment cap a Puig del fi veu la plataforma per l'esquerra ja del traçat, molt avançada, per tant, no estem parlant de 2020. Segur no sé d'on treu aquesta xifra, potser, d'algun projecte d'aquestes infraestructures ferroviàries, però no concretament el corredor mediterrani i l'estació intermodal, ja li aseguro que no. ha d'haver connexió directa de ferroviària àgil i ràpida de Tarragona amb l'estació de Tarragona-Costa Camp d'Orada i de Tarragona també amb l'estació de l'AVE perquè aquesta és l'única oportunitat de que aquestes dues grans estacions funcionin per a la nostra ciutat i ens donin els serveis ràpid i àgil que necessitem per ser competitius. Per tant, eh, però això del 2020 no és així. Eh? No, el corredor del Mediterrani, el pas per Tarragona, des de Castelló de Tarragona, no funcionarà fins al 2020. Serà 2010-11 aproximadament. Donem pas a una altra trucada en directe. Bon dia. Bon dia. El seu nom? Maria. Endavant, Maria. Doncs, pues, bueno, no sé si s'ha parlat d'aquest de, de assumpte perquè acabo d'arribar a casa, però jo volia parlar-li sobre... Eh, doncs la normativa que van prohibir estendre al doncs, passeig de Sant Antoni i doncs, mira, estava molt bé uns quants dies, va ser molt bonic, però doncs, no ha durat perquè ja fa mesos que torna a haver la roba estesa al passeig de Sant Antoni i a molts altres llocs, eh, amb uns llocs doncs, molt turístics, molt visibles, que fa molt lleig. Mm -hmm. Alguna cosa més, Maria? Doncs pues, no, només felicitat l'any tot. Igualment, i moltes gràcies per trucar. Escolti la resposta a través de la ràdio. Moltes gràcies. A vostè, adeu. Bon any, prenc nota del que em diu. És veritat que hi ha molt menys balcons amb roba estesa que quan es va prendre la iniciativa de vigilar-ho i d'anunciar que prendien mesures. Ara ja vam anunciar que, tot i així, hi havia alguns balcons que encara persistien i que es van a visitar un per un per explicar i l'ordenança eh, i les sancions eh, corresponents si no rectifiquen aquesta situació. És veritat que és possible que alguns d'aquests edificis, per la tipologia de la part alta, concretament la part alta, eh, em refereixo, no tinguin altre lloc per secar la roba incús havien plantejat la possibilitat de buscar-los o facilitar-los solucions per a secar la roba d'una altra manera que no sigui penjant-ho del balcó a la via pública que efectivament segons l'ordenança d'ús de, de, d'espai públic i, i convivència està absolutament prohibit Una altra trucada a la línia directa amb l'alcalde, bon dia Bon eh... dia que és per mi, sí? Sí, i tant, I com es diu? Oh, jo em dic Àlex. Endavant, Àlex, quan uh, vulgui. Mira, uh, jo et volia fer una... Bueno, no sé si, eh, no sé si li correspon a l'Ajuntament o, o bé al MOPO, a la part, a la part de l'Avinguda d'Andorra, saps, a, a l'entrada aquella de les cases barates, això com veig d'allí, eh, tenim un problema amb les clavegueres, que tota l'aigua de la carretera, però absolutament tota l'aigua de la carretera, va parar als dos carrers, eh, el carrer Balmes i el carrer Vili Morera, i, clar, és que no sabem què fer perquè al final de tot, la claveguera nostra del final dels carrers, quan plou molt, és que no dóna abast. Diries. Això de, de quan passa? Uf, sempre des que han fet la, la, la rotonda nova, uh -huh. allà ha vingut a Catalunya el carrer Republicà Argentina, doncs, sí. pues, eh, clar, la carretera fa, fa com un... Està una mica més elevada que els carrers. No, no, és que passant <coughs> molt perquè han asfaltat 30 vegades damunt, i clar, no han fet allí un, allò una, una reixa per, per les pluges, i si quan plou molt, vegessis tota l'aigua que baixa per, per allà a Miri Morena, doncs, podria manen barc al final del donar, carrer. Donarem part al Ministeri, perquè efectivament allò encara clar, caràcter no és caràcter nacional. Imagina, perquè una vegada sí. ja vam fer una reunió amb la, amb la Dolors, sí. allà al Vidari Barraquer, sí i aquest tema el van comentar que passa que ella, ella diu que és complicat pel tema del Mopu que... No, no, no, no, donarem, no tant... si no ho ha fet ella, que és possible que ja ho hagi fet, donarem part al Mopu i els hi estarem ràpidament. Sí, no. De fet, ho hem fet amb la carretera de València, l'antiga carretera de València el pas per Torreforta, diria que és, i també ho hem fet amb algun tram diferent de carretera nacional, per tant, ho farem en aquest tram. Clar, és que ja et dic, imagina't, tota l'aigua la, tota la, imagina, tota que ve d'allí de la carretera baix, la que mm -hmm. no baixa per cap a jo a mm -hmm. la baixada nova de la rotonda, tota bé cap a ells dels carrers... I això aquí. des de fa ja més de 4 o 5 Uf, anys o 6, sí, no? Uf, fa, fa temps. I no. però clar, amb l'última resfaltada... Sí, ha crescut més, clar... Sí. Sí. Va, va. I, i una última coseta a la mateixa vorera nova que hem fet que acabem a l'escala aquella del parc nou doncs sí. pues allí lo que la pendent està mal malament i si un dia passes per allí quan plou, tota la vorera no es pot passar perquè hi ha pan d'aigua l'aigua no, no, no se'n va cap a cap costat dir, sé que un toll allí i, clar, és un problema que ara que ha plogut, uf, sí. fatal. Prenem nota perquè l'empresa urbanitzadora encara no... no L'Ajuntament no ha recepcionat l'obra, per ah, tant, els, els hi farem corregir. D'acord. Molt bé, dir, Perquè molta gent que va cap a Joan XXIII per les cases barates, i el dia que plou, pues, no pot anar, pues, ha d'anar per, per baixar la carretera, i tornar a entrar allí però al costat de lo que són els jardins, perquè davant mateix de les cases també haurem de refer la vorera aquella de davant de les cases barates perquè amb aquells perterres que han allà així una mica de qualsevol manera la, la, la, la mobilitat és dificultosa, per tant hauríem, podríem aprofitar que es, que es podia fer alguna cosa aquí per posar una retxa i solucionar el tema aquest de l'abaguada Alguna cosa més, Àlex? No, no en, principi, en principi, bé, bueno, i per felicitar-li l'any i, bueno, bon les, festes i, bon i bon any, les festes i... Els regals, i suposo, les valor. festes ja estan oblidades sí, sí. No, el millor regal per enguany és salut sobretot treball I tant, <laughs> feina, sobretot feina. Gràcies, Àlex, i a veure si home, abans que els Reis arreglen el tema aquest de les aigües, eh, Ma, que ens d'esperar una Any, eh? Gràcies, Àlex, Molt per trucar. Adéu-siau, adéu bon, adéu bon dia. Ens queden eh, sis minuts, ens separen sis minuts de la una del migdia. Encara, encara podríem rebre una altra trucada a la línia directa amb l'alcalde, però jo, de moment, el que em faig ressò és d'un altre correu electrònic que eh, signa Pere Garcia diu, li faig una pregunta sobre l'arquitectura de la ciutat perquè ja n'estic a que a Tarragona, només hi hagi edificis de Tutxana vista. Diu, a més, si ara estàvem mirant aquí a l'Avinguda Roma també ho veiem, ells es refereix a la zona de Joan XXIII, per aquí també els tenim. Diu, a més, en nous barris, com a la zona de Joan XXIII, la Rebassada, només han fet edificis de tot xubis, tot taronges. Ja seria hora que a Tarragona hi haguessin edificis moderns, atractius com gratacels, edificis de vidre, etc. Edificis antics de Tarragona n'hi ha i molt macos, però hem de ser una ciutat del segle XXI i també hem de tenir eh, edificis moderns i atractius Nosaltres sobre la decidim sobre la volumetria de la... dels edificis, no sobre l'estètica excepte en casos que siguin eh, històrics i que s'hagi mantenir una certa uniformitat eh, perquè són façanes del segle XVIII o XIX o casc, o casc històric Eh, és possible que bueno, hi ha gent que li agrada això de l'obra vista eh? Eh, i és més fàcil de mantenir aquest tipus de façanes i per tant per les, no comunit bé, no? per en les comunitats eh, en principi una mica més barat li he de dir que té raó que ens falten edificis singulars ens falten edificis moderns amb més vidre, amb més modernitat de fet A la costat de la Tabacalera va una torre de 19 plantes que hem demanat per conveni i així està signat que sigui fet per un arquitecte de prestigi internacional que és el mateix que farà la rotonda que va allà mateix i el pont sobre el francolí que comunica amb el polígon francolí el, amb el Corte Inglés ens estem eh, discutint, amigablement, però discutim perquè volem una façana més bonica, no tant de pedra, eh, i serà molt més de vidre que la plantejada a l'última versió que ens han passat la façana, i, efectivament, eh, jo crec que es pot fer un petit esforç més eh, per fer alguns edificis singulars que ens posin en la línia de l'arquitectura moderna del nostre país. A més, no em vull posar irònica ni fer broma, que és un tema molt seriós, però ja sap vostè que a tan bon punt es comença a fer un edifici singular hi ja haurà qui no li agradarà. Ah, segur, Com a mínim, sí, això crea ambient. Ja jo li dic, ara, jo eh? recordo perfectament la Torre Apgar, que no la volia ningú, i ara és una icona. I ens mengem el raïm sí, sí, a la nit de cap d'any mirant. O la, la Turifel, que no la volien. També també la la Turifel eh? no la volien, vaja, va haver plataformes, manifestacions uh -huh. contràries, que era una aberració, en fi, de tota manera... que Ambient crea. Ja ara no ara que veiem ara. les façanes aquestes d'obrevista d'aquí davant, hem de dir que al costat hi ha un edifici molt xulo, que és la, la quinta modernista de Puig i Valls, aquí de la però aquesta del, del no estan vendida. Nos estan venda però la refarem i la façana quedarà molt bonica, no d'obra vista precisament. Amaixarà al final, la, encabirem un espai cultural de, de no, posarem, centre, posarem el No, al centre d'interès, no? Com no? interpretació bé. de la natura, perquè tots els nens i nenes i no nens i nenes coneguin la riquesa patrimonial natural de la nostra ciutat. Alcalde Miri, li hem contestat tot, eh? Està tot fet la feina, tots els deures fets, És, bé, fets. Una, és un acha, com diu. Estan posats, ara els han de fer. Eh, perquè hi ha algunes qüestions eh, que sí que esperen resposta com vostè mateix ha assegurat els oients que han participat a la línia directa si no hi ha novetat serà el proper dijous el primer dijous del mes de febrer que no hi hagi algun problema a l'agenda que no Carnaval ja és Carnaval? No? És que jo això sempre em faig una... No, encara no, no perquè Setmana Santa tard, cau és... cap a l'abril, cap al 8 d'abril. Ah, doncs, per tant, com que... Febrer, sí. Efectivament, sí. arribarà una miqueta més tard. Alcalde, moltíssimes gràcies eh, per venir a la ràdio, per eh, estar aquí a la línia directa i també li desitgem un bon any, que l'acabem d'estrenar. Gràcies. Bon gràcies dia. a vosaltres i bon any.